Subhanahu pada pagi hari ini kita berada di dalam kitab An Nasyihat Niyah bismillah habib Abdullah Al Alwulah rahimahullah. Tengah setelah kita selesai cari penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkutnya dengan sholat sekarang kita memasuki bab zakat bab zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga sebagaimana kita kesemuanya telah mengetahui Bahwa agama Islam dibangun Atas lima perkara, Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Bunial al Islamu ala khamsin Syahadati an la ilaha illallahu Anna Muhammadan Rasulullah Wa iqamis salam Wa itaiz Zakat. Wa saum Ramadhan, wa haji al bait. Agam Islam dibangun atas lima perkara: syahadat, solat, zakat, puasa dan haji. Maka setelah kita selesai dari penjelasan penjelasan apa yang ada sangkut pautnya dengan solat kita sekarang memasuki penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan apa yang ada sangkut pautnya dengan penguwar pengeluaran zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta pindah yang tertentu Kemudian diberikan kepada orang-orang yang ter tertentu, menurut syarat dan rukunya yang telah diajarkan di dalam agama Islam oleh Allah Subhanahu Wataala. Puasa dan eh, sholat dan zakat selalu dijadikan satu. Maka itu oleh al-syeikhul musannif rahimahullah ta'ala iklaskan Wa'lamu dan ketahwilah Ma'ashirul ikhwan Wa'ayy jama'ah saudara saudara Ma'ashir jama'ul ma'ashar Kalimat ma'ashar artinya jama'ah biasa kalau orang akan khutbah atau akan menjerbos syahratul magh wahai jamaah saudara-saudara masyalal wad maatin atau ma'asyiral muslimin ja'alana Allah wa iyyakum mimman tazakka wa aqrash marbihi fossal wa lam yuqsir al hayatad dunya 'ala al akhirah wa al-syekh musannif di isi doa semoga kita kesemuanya dan saudara-saudara kesemuanya dijadikan oleh Allah dari golongan yang suka mengeluarkan zakat. Selalu ingat pada Allah Subhanahu Wataala yang dipanggil asma Allah dan melakukan salat serta tidak mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat Memang kebiasaan syekhul musannif menalar kitab ini kalau akan memberikan penjelasan apa-apa pertama kali memberikan doa jadi mendoakan karena memang kita ini manusia kesemuanya selalu membutuhkan doa dan membutuhkan didoakan Dijelaskan bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih tetap daripada kenyataan. Setelah dijelaskan demikian itu, yang merupakan doa, lalu dimasuki masalahnya, An-naz-zakata ahadu ma'banil islamin khamsi bahawa zakat itu salah satu pembinaan Islam yang lima tadi. Maka jelas bahawa zakat termasuk rukun Islam. Oleh sebab itu, orang yang mengingkari adanya zakat sederhana sudah diberi penjelasan dan pengertian Maka orang jumhur itu dapat menjadi murtad, karena mengingkari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wataala, bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'anul Al Karim, kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam, oleh ulama-ulama setelah, setelah setelah diterimanya secara ijtima'. Lalu ada orang yang mengingkarinya Setelah dia sudah diberitahu Maka orang yang mengingkari itu akan menjadi murtang Maka dijaskan. Zakat adalah wajib Termasuk rukun Islam furu Dan menjadi kafir orang yang mengingkari zakat Maka kita kaum muslimin dan musliman apa yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya Wajib kita terima dengan keyakinan, kepercayaan dan keimanan yang kuat Jangan sampai mengingkarinya Termasuk adanya zakat Yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun rukun Islam Wa qad jama'Allahu bainaha wa bainas-salafi kitab al-aziz oleh Allah swt selalu disambung atau dicampur antara salat dan dzikir. Memang kalau kita membaca Al-Quran di sana beberapa ayat kalau Allah sudah menciptakan adanya salat atau memerintahkan adanya salat wa aqinu salat di sana ada wajib. Macam tu. Jadi, jelas Wa qad jama' Allah bayna wa bayna salati Fi kitab aziz Di antaranya Faqala azza min qailin Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha mulia, Wa aqimu salat Wa atu zakat Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin Tajiduhu inda Allah Inna Allah bimakamaluna basir. Dalam ayat ini kita dapat mengetahui perintah Allah subhanahu wa taala. Waqibu salat. Dan dirikanlah olehmu asalat. Jadi Allah memerintahkan semua orang orang Islam harus mendirikan salat. Kalung wa'ak wa'atul zakat dan berikanlah zakat keluarkan nah, zakat. Jadi Allah memerintahkan, zakat harus kita keluarkan, harus kita berikan kepada yang berhak. Nah, Solat sambung dengan perintah zakat akimus solat atau zakat. Hanya nanti masalahnya kalau solat semua orang harus menjalankan. Tidak ada orang yang tidak dapat melakukan salat selagi Nyawanya masih ada Tetapi zakat Karena ada urusan dengan harta benda Bukan semua orang mempunyai harta Benda yang wujud zakat Jadi ini masih ada sangkut perhujan dengan Harta benda nah, Jadi salat Ibadah badannya Ibadah secara badan Tapi zakat Ibadah maliyah Ibadah Jarak harta rendah. Kalau pada setiap manusia punya padan dapat menjalankan solat, semati masih akalnya sehat, dan masih ada umurnya, masih masih hidup. Tapi kalau zakat kan ada usaha harta rendah. Tadi dilihat apakah mempunyai harta penyajakan atau tidak. Kalau iya, berwajiban. Kalau tidak, dia tidak. Karena ini zakat apa? Zakat adalah ibadat maliyah. Kalau kita fahami kesemuanya, ibadah dalam Islam ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, kemudian ada ibadah perangkap, badaniyah dan maliyah. Jadi ibadat badaniyah, khusus badan, yaitu sholat. Sobat Al-Quran, Zikir, Weta, dan sebagainya. Lalu ada ibadah maliyah yang ada hubungan dengan uang, zakat dan sebagainya infak. Kalau ada ibadat badania dan maal, ya badan, ya maliyah, lihat. Semua semacam haji. Orang haji itu ya badannya, ya om, kosnya maka ada ikatan manis tertua ini. Sabila kalau berangkong kos dan sebagainya, jadi ya onkosnya ya tengah harganya. Jadi ibadat onkos, harta dan tengah. wa aqimussalata wa atuz zakat lalu jangan ayat itu sendiri Allah menjaskan wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin apa yang kamu ajukan untuk dirimu dari kebaikan jelasnya apa yang kamu lakukan daripada amal-amal perbuatan yang baik dari perbuatan-perbuatan yang meridhai Allah Subhanahu wa taala itu kesemuanya tidak akan hilang bagaimana kamu akan menemukan atau mendapatkan apa yang kamu amalkan dari perbuatan perbaik itu besok di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang akan membahas dengan syarat rukun apa yang tak digariskan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ikhlas maka orang yang menjadi amal perbuatan baik Orang yang menjalankan amal perbuatan ibadat tidak usah khawatir bagaimana nantinya dapat apa. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wataala asal ikhlas betul-betul nilai -betul Taala dan sesuai dengan cara Allah Subhanahu Wataala. Maka tidak usah diketahui orang, tidak usah disebut-sebut orang, tidak usah dipamerkan. Sudah cukup ibadat langsung kepada Allah Subhanahu Wataala tentukan syarat rukunnya dan tujuannya ikhlas kepada Allah lalu minta pada Allah. Allah berdana taqabbal minna innaka antal samiu al -alim. Di mana itu amal perbuatan? Tajiduhu inda Allah. Kamu mendapatkan amal perbuatanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Allah yang akan memberikan pahala. Maka orang yang sudah berbuat baik, ibadat itu Sedapat mungkin Dan selalu diusahakan Jangan diingat-ingat Jadi kalau orang selalu berbaik Itu jangan diingat Sudah selahkan kepada Allah SWT Minta diterima Sebab kalau orang itu selalu ingat-ingat amal, amal baiknya Amal baiknya, amal baiknya Akhirnya bisa menjadi orang Ujub Ujub itu Mengherankan diri sendiri Menjadi orang ta'jub Heran diri sendiri Nah, akhirnya, amal perbuatan nanti bergantikan oleh Allah SWT Tapi kalau orang itu menikah apa-apa yang Itu supaya ingat Harus selalu ingat Agar supaya apa? Selalu toh, berat kepada Allah SWT dan menyesal Waduh, pernah ambil parahnya orang Tuh, pernah mencuri, pernah begitu, pernah begini Jadi, ah, hati ini selalu takut Menyesal dan takut Nah, ini baik Tapi kalau perlu baik, tidak usah Apalah berbuat baik pada orang, jangan selalu ingat-ingat. Nah, itu saya kasih, itu saya tolong, itu lain eh, usah. Tapi kalau salah, kuasa itu tu tidak mahu menjadi macam orang itu. Kalau rasanya orang tua, ini mau mendorong ko, cobalah. Kan? Nah di sini kalau sudah amal baik sudah yang salah ini kita selalu ingat. Tapi umumnya manusia enggak begitu. Rata-rata manusia kalau perbuatan baik selalu ingat, walaupun sedikit buah ingat terus. Kalau berbuat dosa atau salah walaupun banyak sudah tidak ingat sama sekali seakan-akan tidak ada apa-apa. Tahu-tahu tuntutannya di hari kiamat bagaimana? Ya, di syurga masyaallah. Maka itu nabi-nabi dan rasul, terutama nabi-nabi yang pokok sampai besok hari kiamat tidak berhenti minta akan syafaat karena ingat apanya? Salah. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi saya saya pernah salah pada Allah sampai saya hidup usir ke surga sampai di hari kiamat itu masih hmm. Nabi Musa begitu, Nabi Musa ya begitu, Nabi Ibrahim begitu. Nah, jadi memang orang itu baik kalau selalu ingat salah salahnya. Jadi berhati-hati lalu cuba tidak kembali lagi. Walaupun amalan perubahan baik sudah, syakir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ikhlasnya, minta diterima, sudah tidak usah diinginkan bahkan tidak usah diinginkan disitu lebih selamat dan lebih aman jadi kalau kita berbuat baik sudah tidak usah kecil hati tidak usah khawatir, asal ikhlas ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu SWT Allah sudah berfirman, berfirman sendiri Wa ma tuqaddimu li apa yang kamu ajukan untuk dirimu sendiri dari perbuatan baik amalan saleh itu besok hari kiamat kamu mendapatkannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu mendapatkan kesemuanya di indallah pada Allah Subhanahu Innallahu bima ta'amalina basi, sesendiri Allah s.w.t dengan segala apa yang kamu perbuat adalah maha Melihat. maka kalau sudah berbaik tidak usah diomongkan, tidak usah minta dijelaskan, Sudah cukup kadang-kadang hanya menyongkong 250 rupiah, minta diomongkan bagaimana lupa umumkan saya tidak itu menyongkong berapa, 250 rupiah tulis di papan tulis lagi yang besar dulu. ya lain ini tidak usah jangan lagi 250 rupiah walaupun 250 ribu walaupun berapa juta, juta. hanya setelah administrasi ya mah ini pelaku administrasi takat bagaimana bagaimana ini masalah administrasi kejujuran keamanan dan keamanan dan keselamatan Apa -apa, kan, begitu. tapi bagi umum tidak usah ada pun orang mengumumkan tidak dengan permintaan atau kesenangan itu terserah tapi jangan merasa kalau diumumkan, wah, wah, sudah kalau tidak diumumkan, malah jengkel nah, itu jelas ada unsur tidak dilari. Nah, apa buktinya kalau tidak diumumkan jengkel ngomel lagi kalau diumumkan, wah, sudah, angkat kepala nah, ini harus arti, ada unsur tidak ikhlasnya nah, ini Wakala Taala fi wasyair bayil mukminin dan Allah mensifatkan orang-orang mukmin bagaimana sebetulnya orang-orang mukmin? Karena orang, -orang mukmin ada sifatnya. Kalau kita kembali kepada beberapa ayat di sana dijelaskan orang mukmin yang betul-betul mukmin dalam segi imannya teguh kuat tidak ragu-ragu lagi. Ada ayat yang menyebutkan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihum thumma lam yartabu. Nah, di sana ada ayat. Jadi orang-orang mukmin itu yang beriman pada Allah dan rasul lalu tidak ragu-ragu, tidak mamam, tidak ragu-ragu. Wa azum tetap kuat imannya walaupun bagaimana. Jadi iman itu harus kuat. Nah, ini sepatutnya orang mukmin mantap kuat teguh tidak akan goyah tidak akan terumbang ambing oleh apapun tidak terpengaruh oleh apapun itu imannya mukmin summa lam yarta tu lalu tidak laku-laku meskipun dipuji bagaimana tetap tidak berubah iman meskipun diancam bagaimana tidak berubah imannya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang bernama Abu Darda ya hey, Abu Darda la tusyik billah walau kutta qawhliqta eh sahabat Abu Darda jangan kamu syirik kepada Allah meskipun kamu dipotong-potong diencel-encel atau kamu dibakar meskipun dipotong-potong meskipun dibakar jangan syirik jangan rusak Apalagi masalah hati, iman dalam hati, aqidah dalam hati, siapa yang dapat merusaknya? Kan dia dapat tu. Angketar angka angka pegang apa tangannya dipotong orang tangannya kan bisa, bisa. Angin baju baju jambil orang bisa. Tapi kalau iman dalam hati diambil siapa? Dan tak bisa loh. orang yang sendiri. Jadi iman ini walaupun bagaimana mantap kuat, meskipun dipotong-potong, jintel-jintel, atau dibakar, jangan berubah imannya, jangan sampai serigala. Nah, di sini maka orang mukmin, Allahina amanu billahi warasulihi summalam yar tabu. Di ayat lain yang tersebut dalam ayat-ayat ini sebagainya, jika awam bersurat orang mukmin. Inilah ayat: Innamalmuminunaladinidazukirallahwajilatqulubuh. Inna orang-orang mukmin itu ialah orang-orang apabila tersebut nama Allah wajilatqulubuh merasa takut hati-hati mereka. Jadi mendengarkan sebutan Allah, mendengarkan sebutan nama Allah, hati itu kontak. Jadi hati itu amper sampai tebo rasa takut, karena dia tahu kebesaran Allah Subhanahu Wataala, kekuasaan Allah Subhanahu Wataala, melanggar pada Allah begitu hukumnya Allah Subhanahu Wataala, jadi merasa wajibat guru Wajilat wajibat aykhafat, takut, gentar. Kedua, wa idzatul liyat alim ayat tubuzadatul imanan apa bila dibaca ayat-ayat Allah ayat-ayat itu menjadi sahabat-sahabat tambahnya iman jadi orang Muhmin kalau membaca Quran dengar membaca Quran dengar zikrullah dengan penjelasan Al Quran Al Hadis Syariat Agama Islam itu kesemuanya menjadi sahabat-sahabat tambahnya iman sadat imanan menambah bagi mereka ke iman Jelas kalau mu'min kita ngaji begini iman kita tambah Kita baca Qur'an, iman tambah Mendengarkan Al-Qur'an, iman tambah Mendengarkan hadis iman tambah Bila zikir pada Allah, iman tambah Untuk ketoprak Iman yang Ini Contoh Tuhan ayam Iman-Iman yang merosot Ya, karena al-ibad yang situ Yang usah ini Iman itu bisa tambah, bisa kurang yazid, kurang lah, pos kalau begitu kita yazid nanti masuk pasar belum tentu ya bagaimana nah, ini apa yazid apa yang pos apa, apa, apa pancet. Eh? Nah ini jadi kita yazid, kurang lah, pos. Kalau nah, memang begitu. Kalau dengar Al Quran yazid, nah, itu tambah. Izat lihat alim ayatu tu zaddat imanan jadi menjual Al Quran. Al-Qur'an, kalau quran dibacakan, kita tahu, kita mendengarkan, kita menerima penjelasan Al-Qur'an Itu semua menyebabkan tambahnya iman, nah, iman bertambah. Maka tiap muslim harus ahli membaca Al-Qur'an Setidak-tidaknya, ya entah berapa ayat, setiap hari, atau beberapa surat Nah, begitulah ahli baca Al-Qur'an Janganlah orang-orang tidak pernah baca Al-Qur'an setahun sekali Bagaimana baca Al-Qur'an setahun sekali? Kadang-kadang di rumahnya tidak punya Quran. Orang Mokmin di rumahnya tidak punya Quran. Ini model aneh, bin ajaib Lihat <laughs> <laughs> bagaimana? Di rumahnya tidak ada Quran. Alhamdulillah pasal rumah baru. Pak, tolong pak, saya mau lihat masalah. Coba pinjam Qurannya. Ya maaf saja, saya tidak punya Quran. Lho, sampai orang ya iya orang Mokmin solat, ya solat ngaji, yang ngaji, tidak punya Quran. Nah, Apa-apaan semua sah rumah itu. <laughs> Nah, ini jadi punya hasilnya Quran. Nah, maka termasuk amal jariah orang itu mewariskan Quran pada anak-anak ahli waris kepada apa anak turunnya? itu termasuk sebentar wajah jariah maka kalau orang punya anak lima enam tujuh berapa anaknya berilah Quran satu-satu andai kata si bapak tadi atau si ibu meninggal dunia karena pernah memberikan apa? Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an, Mus'haf, itu menjadi sona kotor yang dikhancara terus, langsung menjadi sona kelejaran Nah, maka setiap anak itu diberikan Jadi kalau belum, belum bisa baca jangan risahkan, tapi diberikan saja, disediakan Anak dia sudah umur 3 tahun, 4 tahun, belikan saja, taruh Kan begitu, nanti kalau sudah muslim waktunya dia belajar, yang sudah Kalau diketikan, tidak boleh berarti kalau umpama sewaktu-waktu Bapak mati atau Ibu mati, ini menjadi apa? Soda kotor jariah. Nah, ini menurut tinggalan. Yang kajal terus langsung. Jadi berhati-hati. Jangan anaknya ditinggali kitar. Jadi, jadi apa? Anaknya bikin kitar, piulat, Bapaknya mati, piulatnya mati. Jadi apa ini? Telah menanggung. <laughs> apa sahabat kejariah, na'udhu fillah jadi kirim terus terus berikanlah quran nanti ya ahli baca quran orang mukmin kan sudah baca quran kalau kita sudah sedangkan payah capai baca quran ya dengarkan, kalau tidak ada yang membaca, putra saja kaset tip yang ada, bacaan quran, niat mendengar mendengarkan, mendengarkan saja sudah dapat pahalanya Manis selama'ilah ayat temin kitabillah ku tiba tahu hasanah kamilah dicatat oleh Allah hasanah kamilah Tuh. dengarkan saja dapat pahala apalagi sengaja mendengarkan ada batas mendengarkan Allah menjabit rahmat Illa quri'a Quran nufas ta'ami'ulahu wa'ansitu'l alaikum apa? alakum terhamu baik jadi sifatnya mukmin Kalau tersebut nama Allah wajib kulupu. Wala tulis al ayat Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah menjadi sahabat-sahabat zat dan Ketika wahala Robihih ya tawakkal. Lalu mereka orang mukmin selalu tawakkal pada Allah swt. Tidak khawatir itu, tidak takut ini, takut salah pada Allah. Selalu tawakkal pada Allah swt. Ya dengan jalan apa muslih syariat, ikhtiar dan sebagainya, terus tawakkal kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya kerja, ya cari nafkah dan tawakkal kepada Allah. Tidak usah khawatir tidak dapat rezeki. Kadang-kadang bagaimana saya nanti kalau tidak dapat tidak, tidak dapat rezeki tak dapat makan, tak dapat minum, tidak usah khawatir Kita di dunia ini di dalam apa? Di dalam Bumi Allah Subhanahu Wala di dalam dunianya Allah Subhanahu Wala sama dengan di dalam ruangan walimah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wala di dalam bidangan Allah Subhanahu Wala Allah S.W.T. soal makan dinom, dasar pelatih, <tuh> setiap ya setiap. Kita saya contohkan saja orang haji di padang awafa, di mina, di Mekah, sekian. 100 ribu Bahkan sekarang lebih 2 juta setengah Semua makan dan minum Ada yang tidak makan tanya, Ada yang terlantar kekurangan makan Tidak makan, tidak ada Maka berlebih yang beli, Yang beli, yang sodako, yang sodako Ya es, ya air, ya roti, ya sayuran, ya buah-buah Tidak kosong Sampai orang berhaji tu masih orang jual masih penuh biasa. Anggap dua juta lima ratus juta setengah sudah. Bisa tidak? Pernah di Olimpiade zaman Bapa Anji, bagaimana hanya berapa ratus ribu, ini bisa kekurangan roti Nah Nah dari haji begitu tidak ada yang kekurangan makan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tawakal pada Allah ibadah jaminan nah, dunia begitu semuanya. Ughain, tawar. Sampai kadang-kadang tidak -kadang mahu kawin, takut. Tapi saya pergi belajar, kenapa? Wah, bagaimana nanti kalau kawin dia, kalau kawin hidupnya satu, dua, tiga, bagaimana kasih-kasi makan? Apalagi kalau banyak, bagaimana? Terus suruh kak kawin. Nah, kalau kawakal, padahal dia punya kerjaan, bisa kerja, bisa kerja. Ini dijamin oleh Allah kita tawakal pada Allah Ya ikhtiar tawakal Kalau surga tidak dijamin begitu Jamin itu tidak Tidak begitu Allah katakan Man amin, man amanah wa amilah so, Lihat baru surga Jadi jelas amanah wa amilah Surihan so, Jadi kalau di amal soleh Tidak bisa masuk Surga kaiman berada dengan surga Kalau dunia kan dijamin Semua ini serius Jadi jadi kita tahu kerusi urusannya urusan sejamin oleh Allah kita tawarkan yang dia dijamin tapi di, di, diikat oleh awat diikatkan Tuhan kita harus istighad harus kita berusaha dengan kalau rezeki dunia kehidupan ini sudah dijamin oleh Allah orang tanya mana ayatnya Allah berfirman wa mamin dapatin fil ardi illa alaillahi risku tidak ada gemer, tidak ada jalan di bumi manusia, hewan, sampai gurun. Semua ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu SWT. Ta Tapi kalau surga, tidak lagi. Semua akan ada surga. Apa begitu? Tidak begitu. Man amanah wa amilah salihanah. Lain. Jadi mana amal salih halwa, wa muinul. Mana amal salih halwa, milzakal atau wa wa muinul halwa. Nah, manusia semua dapat ruki. Ia, manusia di khusus semua jangka dapat ruki. Ia, yang mana amalnya amal salih halwa, terus hakwa, Di sini masalahnya. Tapi umurnya manusia yang sudah dijamin oleh Allah. Wah, aku mati tak mau tahu Tapi yang dijamin, ada jamin. Yang ada ketentuan ini malah tenang tenang saja biasa jawab macam ini jawab enggak gitu nah ini masalahnya jadi kita ini harus lebih takut harus meningkatkan usaha dan daya upaya kita istri kita untuk amal-amal yang akan menyebabkan kita masuk surga dan selamat berangkat ada untungnya ikhtiar-ikhtiar tapi harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang masalahnya. Ini seorang ummin. Wa'ala Rabbim, ya tawakkalul. Tapi tawakkal, tawakkal itu jangan salah faham. Kadang-kadang kajung kadang tawakkal, terus tawakkal saja. Tanpa ikhtiar. Ia tidak boleh. Sampai nak kerja. Ia tawakkal. Sampai tidak ikhtiar dari ilmu. Ia tawakkal. Akhirnya bukan tawakkal, tokal. <laughs> Apa tawakkal Iya. <laughs> yeah. Akhirnya bukan tawakkal, tokal. Ya nah, ini masalahnya tidak begitu. Pernah ada tamu pada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Sallam. Tamu datang tanya orang Nabi naik apa sampai ada? naik unta ya semua. Mana unta sampai ada? saya taruh di sana. Sama ni ikat Tawakkal tawakal Allah. Unta ditaruh di luar sana, enggak ikat tawakal Allah. Dimarah oleh Nabi. Ya kelha fatawakal ikatlah dulu lalu ikat dulu itu saja sepeda itu diempung sana tadi kunci masuk sepeda macam tu jangan kunci tidak tawakkal jangan blas eh akal ha ikat dulu kunci dulu ikat dulu baru tawakkal tawak, jadi tawakkal ada caranya kemudian setelah diterangkan oleh Allah sifat ya mukmin salat batin secara dalam Lalu sifatkah mu'min telah lahir Al-lazina yuqimunassalata Wa mimma razaqnahum yunfiqul nah, Ini sifatnya lahirnya Al mu'min Yaitu yang menjalankan sorat Jadi lahirnya tanpa amal apa? Al-lazina yuqimunassalata Ini sifatnya mu'min Jadi kalau mu'min betul mesti menjalankan sorat setelah nanti dia jalankan apa mestinya bagaimana mestinya bagaimana syarat rukunya dan sebagainya lalu wa mimma razaqnahum yunfiqu dan setengah dari pada apa yang kami rezekikan kepada mereka mereka infak termasuk infak wajib adalah zakat nanti anda selain zakat infak wajib memberikan belanja pada istri pada anak ini hukumnya infak apa infak wajib Wajib. Nah, jadi ada infak wajib selain zakat, ada nanti kalau tambah infak, ada zakat atau benda tertentu. Kemudian ada infak wajib memberikan belanja pada istri, pada anak. Nah, ini adalah masuk wajib. Memberikan infak pada orang tua, bapak dan ibu yang melarat atau mbah-mbahnya yang melarat ini anak cukup, orang itu cukup wajib memberikan belanja wajib. Orang beli istri penghana pas ketika di luar itu semua bentuk zakat wajib infak. Wajib infak. Ini. Kalau dia kaya yang mana mencukupnya? Kalau dia s등an dia s등an kalau dia melarat ya apa mestinya? Begitu kalau ada yang cukup ibu bapaknya melarat dia wajib infak pada ibu bapaknya. Di samping itu ada nanti sosial dan sebagainya kalau dalam keadaan darurat malah ada wajib Allah bersuruhan maafin amwalikum hakul risa'ilil mahrum. Jadi si fajarumin wa mimma rozaknahum yufiqun dari rahmat Allah swt dari kebijaksanaan Allah swt bukan 100% persen harta benda diinfakkan, tapi mimma dari setengah dari sebagian harta benda itu yang diinfakkan. Ini bukan semua Ini rahmat Allah SWT Maka zakat itu nanti Harta benda terbatas Dan pengeluarannya pun kecil Sekali Hanya berapa persen nah, Jadi jelas Al-Ladzina Yuqimuna assalata Wa mimmar waqna min ta'ala Ula'ikahul manhaffad sebetulnya itu ada jaminan lahub daro jatun inda rabbih ma mawfiratun wajib karir jadi ula'iqa hukun mu'minul haqqan dan mereka itu adalah mu'min yang sesungguhnya jadi kalau kita kembali kepada ayat ini lima sifat mukmin haqqan kita ingin menjadi mu'min haqqan ini sifatnya hatinya makin takut kalau mendengar sebutan Allah bertambah iman kalau membaca atau mendengarkan al- Quran tambah bertawakal pada Allah SWT mana tapi salah lima waktu dan mengimpakan setengah daripada apa yang ditulis oleh Allah termasuklah dan, dan Dan lima lima ini bukan lola laki saja, ya lakinya peram uang sama, ya Muslim ya Muslimah uang sama. Orang Islam laki-laki, ya harus harus mempunyai lima ini Orang Islam wanita atau perempuan, ya harus menjadikan sifat lima ini Kalau shalat wajib pergi orang laki-laki, -orang, orang perempuan juga wajib shalat Zakat, orang laki-laki wajib zakat, orang perempuan wajib zakat Kalau tokoh punya, punya harta penda yang hadganza, zakat penda yang hadganza, zakat penda yang hadganza, zakat Allah taala dan Allah persembah lagi. Wal <tuh> mukminuna wal mukminatu ta'adhuf auriya ta'at. Mukmin mukmin laki-laki, mukmin mukmin perempuan satu sama lain ini adalah auria kekasih omplatan. Nah ini saudara sesama. Jadi orang Islam dengan orang Islam ini harus kasih menyayangi-menyayangi. Dan harus cinta mencintai, sayang menyayangi. Bahkan dijelaskan oleh Allah, orang-orang itu satu seorang rahmat lain. Bahkan setelah dijelaskan oleh Allah SWT. <coughs> nah bagaimana? Sifat bagaimana nah, Sifat orang-orang bersama Nabi Muhammad SAW. Muhammadur Rasulullah. Walladzina <voix thousands> ma'ahu <mim> asyidda'u al-gufa'u hama'u Nah itulah sifat Muhammad Rasulullah Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladina ma'hum dan orang-orang di sekitarnya yang bersama Nabi itu ada orang-orang Muslimin zaman itu Musliman zaman itu alias sahabat-sahabat Nabi. Tak bagaimana sifatnya? Asyidqah al kufar berani tekes melawan kafir. Melawan kafir berani tegas Tapi sesama Islamnya bagaimana? Ruhama ubaidah. Sayang menyayangi Merahmati Belas kasihani Cinta-mencintai Nah ini sesama Islam Bukan sama Islamnya cakar-cakaran Sama beresan lain, Menunjukkan sifat Cinta-mencintai Wah tidak pun, Kita ini tidak boleh mencintai orang kafir Senang pada orang kafir Ngomplut sama orang kafir Tidak boleh Haram Kenapa? Langsung larangan Al-Quran Mu'amalan enggak apa-apa, ya jual, beli, apa, kerja, enggak apa-apa Soal kerja, mu'amalan namanya, tidak apa-apa Sampai jual, beli, pulang orang kafir, orang kal beli, sampai enggak apa-apa ya, Tukang, pertukangan, apa kerja, enggak apa-apa Tapi hati tidak mencintai, tidak suka kepada mereka Tidak ngomplot pada mereka Al quran kan banyak cerita, apa larangan Allah Walat Taqdiril Yahudiyah Wan Nasrullah Aulia Amin Dunir, mukminin. Nah, jangan kau mengambil kekasih, mengambil komplotan orang, -orang Yahudi nama Malah Ada ayat yang lain Walat Taqdiril Kafirina Aulia Amin Dunir mukminin. Jangan kau mengambil komplotan, kekasih orang-orang kafir. Malah ada ayat yang lain Allah memberikan Nabi Muhammad. Rata jidu qawman yu'minuna Bila walimul akhir Iwatuna manhadallahu wa rasul Walau kanu abahum Ayakuanah Kamu Muhammad tidak akan menemukan orang yang iman Pada Allah dan hari kiamat Mencintai orang-orang yang busuk pada Allah dan Rasul Meskipun mereka itu orang-orang tua mereka sendiri Meskipun mereka itu adalah Saudara-saudara mereka sendiri Atau anak-anak mereka sendiri Dan rasa hasil sama Tapi sesama Israel Ruhamahubayinahu <tuh> Jadi wal mukminu nal mukminat ba'dhum audia wa Nah ini di batas-batas hukum Allah SWT apa bagaimana hukumnya? Lalu karena ini kekasih satu pada yang lain, saudara satu pada yang lain, mukminin dengan mukminin sebagaimana disebutkan tadi. Ah lalu bagaimana tugas kewajibannya? Ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil jadi <tuh> amar ma'ruf lain mungkar lain. Jadi sesama Islam ini selalu anjur menganjurkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Nah, ini selalu begitu. Kemudian diterangkan oleh Allah SWT sifat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bagaimana? Wa yuki wa yuki munas wa yuktuna zakata. Ini dikanting lagi Allah dan mereka selalu mendirikan salat dan selalu mengeluarkan zakat. Nah, inilah sifatnya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ya, di samping amal ma'ruf, di samping lahi tetap salatnya, tetap zakatnya, baik. Nah, wa yusjudu kulban wa yuti'u Allah wa Rasul-Nya. mereka patuh pada Allah dan Rasul. Jadi taat pada Allah dan Rasul. Jadi harus taat pada Allah dan Rasul Taat kepada siapapun Asal taat pada Allah dan Rasul Tidak boleh kita taat pada siapapun Kalau mengungkar maksiat pada Allah dan Rasul, Rasul. Nabi Muhammad SAW La taatali makhlukin Fi maksiatil Khalik Tidak boleh taat pada makhluk Tidak maksiat pada Khalik pun dia siapa." Kemudian orang-orang mukmin yang mempunyai sifat demikian, lalu menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT menjadi apa? Dapat apa? Dan bagaimana derajatnya, pangkatnya, martabatnya di sisi Allah Ula'ika Ya Mereka tadi yang menjadi awliyah, pakar, ulama, pakar tadi, amar ma'rif, nahimunkar, tetapi solat dan mengkaw zakat, lalu taat pada Allah dan Rasul mendapat apa? Sayar hamuhumullah Mereka sungguh akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memang orang dapat masuk surga itu dengan apa? Rahmat Allah subhanahu wa Bukan dengan amalnya Amalnya sahabat-sahabat mereka akan perintah Allah Tapi bukan itu Sampai diceritakan Ada orang masuk surga kita tunggu orang akan masuk surga. Dia ini orang seali ibadat beberapa puluh tahun dia tidak pernah absen, tidak pernah kosong ibadatnya. Lalu begitu akan dimasukkan surga. Jika Allah hendakinya. Dia, mengalami, dia mengalami, Kata Allah azza wajalla jannah tapi Masuklah surga dengan rahmatku kata Allah. Orang yang jawab tidak ya Allah. Saya masuk surga bi amali. Dengan amal saya. Kata Allah, masuk ke surga dengan rahmatku Ngotot dengan amal saya Dia merasa bangga amalnya berapa puluh tahun Kata Allah, masuk ke surga dengan rahmat saya Dengan rahmatku Dia itu ngotot Dah, kalau gitu kata Allah, timbang saja Mata, nikmatnya mata ini Selimbang Dengan amal perbuatnya Yang sekian tahun tadi Jadi nikmatnya mata Dengan hasil amal perbuatan Ibadatnya Suruh ngukur, cukup apa enggak? Enggak cukup Jadi kasarnya, nikmatnya mata akan dibayar dengan amal-amal sholat Enggak cukup ini Masih lebih mahal nikmatnya apa? Mata Ini belum ya belum telinganya Belum tangannya, belum lain-lainnya Ini sudah cukup mata satu ini Baru sadar, iya Allah sama Rasulullah Nah ini zaman surka dengan rahmat Allah Amal ini hanya sahabat, pusat Buat perintah Allah, Allah mengatakan kita berkinerja, kita ada taat, kita ada taat pada Allah, ini, Allah. Tapi masuk ke kan rahmat Allah. Sebab kalau kita ukur kan tak cukup amal kita. Harganya surga demikian itu, kita beramal umur kita seribu tahun tak cukup untuk masuk surga kan. Tak cukup. Setelah sekarang begini saya tunjukkan. Ada orang kerja bayarnya satu hari seribu sudah dia kerja 50 tahun kalau setiap hari seribu mana dimakan, mana itu semuanya kerja 50 tahun itu untuk membeli rumah yang harganya setengah miliar webat rumahnya, cukup nah, cukup. kok bisa dapat rumah? oleh jaga ini kasih ke rumah. rumah ambil dia kata, iya pak ini dari, dari hasil kerja saya, kerengin saya ini. Kadang bukan ini hadiah dari saya, tidak pak. Hasil kerja saya. Ngototlah ini, tidak ini rumah kamu ambil, ini hadiah saya. Ngototlahnya, tidak. Saya sudah kerja lima tahun ini, pak. Cermin bang mau raya, coba ini harganya 500 juta. Kamu kerja berapa? 50 tahun. Bayar berapa? Sudah, lepas makan, lepas minum, bayar, total bayaran untuk berikan, cukup, cukup enggak? Enggak cukup. Mungkin beri pintunya, tetap enggak cukup. <guruh> <guruh> beri pintunya, tetap enggak kan ganjaran, pahala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sabab pun sahabatnya kita amat iman dan amal saleh ini sahabat tapi pun tapi kurang enggak cukup. Ummah begini Sudah akan dibayar Kalau Kamu ibadat berapa tahun? Seratus tahun Sudah Karena ibadah seratus tahun Bayarnya ya seratus tahun Kasihnya seratus tahun Ambil seratus tahun Putus Ruki ga? Ruki Kan seratus tahun diputus lagi jadi apa nanti? Tapi rahmat Allah Orang dari begitu kan Kamu ibadah berapa? Sekian tahun sudah walaupun berapa tahun Sudah Maksud surga rahmat Allah Di masjidur surga tidak terbatas Terbatas enggak? Tidak terbatas Khalidina Fiha Cukup enggak sama Ibadahnya? Kan cukup Lain Jadi kerjanya dengan pahalanya enggak cukup kan diukur Jadi anggap umpanya 1000 tahun ya, ibadat saja 1000 tahun sudah Tidak pernah Kosong 100 tahun Di perseganjaran ya 1000 tahun Habis 10 tahun putus jadi apa lagi nanti nah ini oleh Allah diberi selama-lamanya nah ini berapa pahalanya? nah jadi orang yang betul-betul menanam rasa belas kasihan merasa persaudaraan kerukunan sesama muslim lalu amar ma'ruf tetap sholatnya, tetap zakatnya dan patuh pada Allah dan Rasul ula'ika sayar hamunuh akan dirahmati Allah nah ini adalah masalah. jadi semua itu dari rahmat Allah Subhanahu SWT bahkan dalam hadis rahmat Allah Subhanahu SWT dibagi 100 satu bagian atau 1% rahmat ini di dunia ini seluruhnya, kita begini bisa nikmat, bisa makan, bisa senang malah umumnya kerasan di dunia sampai tidak kerasan Suruh ngacung kalau barang ini <tid> kerasan di dunia Tidak semua kerasan, senang di dunia Ini semuanya dari apa? Rahmat hanya satu persen Tinggal berapa? 99 persen dilengkapkan sekalian-sekalian ini khusus diberikan pada orang-orang yang mukmin dan mu'min Wah, Ini semua min rahmatillah nah, Ini dari semua yang di rahmat Allah SWT Umpaya tidak ada rahmat Allah SWT bagaimana? Anggap orang masak nasi, tidak matang-matang, tidak masak-masak. Oleh Allah tidak dimatangkan. Karena dia dirahmati, biar mangkuk terus. Terlalu tinggal. Siapa akan mematangkan, memasak? Tak bisa. Lain, jadi semua ini dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang masuk surga, mendapat pahala, mendapat kenikmatan, semua itu birahmatillahi subhanahu wa ta'ala maka ayat ini jelas sa'ulaika sayarhamuhumullah nah, jelas, jadi besok hari kiamat rahmat ya lah. Allah diberi pahala dimasukkan nah, inna Allah azizun hakim sesuai Allah itu maha mulia dan maha bijaksana nah, termasuk perbuatan zakat jadi harus orang memenuhi zakatnya kali sambung terus oleh Allah Subhanahu dengan salat. Begitu juga beberapa ayat-ayat Al-Quran banyak sekali masalah salat dan zakat, masalah zakat dan salat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari yang akhir, hari kiamat Faliu'addi zakata malih Maka hendaklah memenuhi zakat harta bendanya Jadi memenuhi zakat nah, Zakat itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah nanti dibagi nanti nah, Penjelasannya nanti ada zakat dua macam Ada zakatul mal Harta benda tertentu, nanti ada zakatul badan Zakatul badan itu zakat fitrah nah, Jadi ada zakatul mal, ada zakatul fitrah, ada zakatul badan Jadi siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari yang akhir, hari kiamat Maka harus mengulangkan zakat harta benda fa afham alai salam annamallam yuadi zakata falaysa bimumin kal ketu mafhumnya hadis tadi barang siapa yang betul-betul sungguh-sungguh beriman pada Allah dan hari kiamat maka hendaklah zakat sekarang di balik kalau begitu orang yang tidak mampu zakat sedangkan dia berkewajiban jelas akan menjadi orang bukan mukmin nah, di sini khawatir tak Orang yang beriman pada Allah dan akhirnya kiamat, sungguh dia harus mengeluarkan Sekarang orang berkuat zakat, tidak mau mengeluarkan Kalau begitu tidak memuat min, nah ini mengkhawatirkan Artinya sifatnya, perbuatannya, tindakannya bukan memuat min Walaupun dia masih percaya memuat min Kalau sudah tidak percaya ada zakat, habis sama sekali sudah menguatkan Nah ini <tuh> Memang semua amal perbuatan begitu Saya contohkan sholat Nabi Tawul Sabda Mantal qas sholat ta'amdan faqad Kafar wa ciha orang barang sama meninggalkan sholat Sengaja jadi kafir Orang tanya, dia masih percaya? Iya Masih yakin wajib sholat Kenapa dikatakan dia kafir? Apa Apakah sholat kafir sudah hilang imannya? Dijelaskan oleh Imam Syafi'i Dan ulama-ulama sebagainya Orang yang tidak Melakukan salat walaupun Masih percaya Mencorak, corak apa? Orang kafir sholat tidak? Tidak sholat Orang Islam tidak salat sama tidak? Walaupun dia masih percaya Dan soalnya iman dia, percaya iman Nanti mati kita rumah cara Islam Karena masih iman Tapi coraknya corak apa? Kafir. Nah, zakat juga begitu Orang yang beriman pada Allah dan Yang akhir, dia mengeluarkan zakat Sekarang orang yang tidak mengeluarkan zakat Walaupun dia percaya Masih meyakinkan wajib zakat Tapi dia kewajiban tidak melakukan. Coraknya, modelnya, rupanya sama dengan Orang kafir Tidak mukmin. Nah, di sini Nah orang yang menyerupai wajah ke suatu golongan sudah sering saya keterangan kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam mantas sabab ikomit fawminum minum sudah. Nah di sini nanti arahkannya di golongan kolong itu begitu segala amal perbuatan jadi orang Islam jangan mencorak corak kafir. Nah, Ini orang Islam coraknya Islam bentuknya Islam. Modelnya Islam, gerak-geriknya Islam, tindakannya Islam. Nah ini jangan Islam coraknya corak kafir. Islam coraknya corak bukan Islam. Nah ini fakiran. Nah di sini masalah. Maka kalau kita lihat hadis manakah? Yo minulillahi walajolilakhir, fa liu adzkaatamali. Ya ini hadis. Barang siapa beri adalah beriman pada Allah dan hari yang akhir maka hendaklah melaksanakan atau menyampaikan zakat hataban dunia Diterangkan oleh Syekhul Musannif kalau gitu fa'fahama alaihi salamum kalau Nabi Muhammad mem mem mem mem memberikan memberikan paham memberikan pengertian anna man lam yu'tiz sesungguhnya barang siapa yang tidak melaksanakan zakatnya falaisa ma mala isafi mu'minin bukan mukmin. Ya, kan orang tanya sekarang, dia ini sudah masih percaya, nah, ini orang negur sekarang. Ya. Orang tanya, "Loh dia sepercaya zakat wajib cek kok dikatakan mala isafi mu'min bagaimana?" Tadi kan terangkan kok, coraknya, bentuknya, modelnya, lagak lagunya, ya, gerakannya bukan mukmin. Kalau zakat walaupun dia Keyakinannya masih mukmin, percaya imannya, tapi ini sudah, nah, ini sini lah. Maka usah begitu, bahwa iman dan hatinya itu tidak kuat. Nah, lalu tandanya tidak kuat. Nah, sudah saya contoh lampu, lampu yang baru, ya, lampu ini bar, ini baru lampu. Lalu anggap 100 watt, lalu Terangnya ini, sinanya ini, kecil kurang terang Orang mengatakan, lah ini bagaimana ini, berapa ini, seratus wad Wah, tidak mungkin seratus wad Ini paling-paling lima kuat, hmm. Wah, kecil Dan ini Dan baru hmm. Nah, kenapa kau tidak kuat? Tanya, Dan ada, ada strumnya, lihat strumnya Oh, strumnya yang lemah ini jadi ini kurang terang, kurang padang, yang kurang bersinar pada 100 watt, tapi sama dengan 5 watt. Disebabkan apa? Seseorang baru kuat, disebabkan sana. Apanya? yang? Seterusnya voltasinya turun. Ya, jadi seterusnya ini turun, seterusnya lemah. Sama dengan orang us kuat, ngaku punya Islam gagah semua, tapi amalnya bukan amal es. Es. Walaupun mengatakan percaya, ada imannya. Bawa sana. Oh, apa yang tipis yang, yang voltasen turun voltasenya apa turun voltasenya imannya turun ya kan turun voltasenya turun tidak imannya 100% tidak 5% 5% 5 watt voltasenya jadi imannya iman 5 watt apa berarti buruk. <tuh>, berbet, <tuh>, ya buruk lah inilah jadi kalau orang tidak sholat wajib zakat jalan zakat Perbuatan begitu, ya kebuka orangnya dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya Perbuatan bukan perbuatan Islam. Kalau begitu, walaupun dia mengaku iman, kita percaya dia mengaku mukmin, syahad sebagainya Tapi imannya, kecil, merosot dunia. Nah, dia imannya ini merosot Karena nanggap voltasenya jadi, tambah lagi voltasenya, iman, wah oh, naik 50, 70, 100, mesti pada enggak? Lah. Nadar lagi, terang lagi ya. Sehingga kalau sudah berbez itu Fotoasinya naik lagi Naik lagi, mesti tambah apa? Tambah terang nah, Orang begitu juga, kalau imannya tambah Tambah tambah Yazid tadi ada Iman Yazid, Yazid, Yazid tambah-tambah Iman Buktinya apa? Tambah sekarang Amalnya, wah tambah ibadat. Malah bukan sholat imam waktu saja Sunnah-sunnah dikarat semua Wah sholatnya, ya, ibadahnya sekali. Wah ini fotoasinya naikin nanti berapa hari oh, turun lagi waduh volt turun lagi iya sama dengan lampu itu coba contohnya persis iya lain nah jadi orang yang tidak zakat voltasenya turun voltasen ibadah turun lain nah ini apa begini tidak musakat selesai punya musakat dalam zakat, zakat, zakat. jawab oh sudah selesai zakat zakat apa zakat fitrah iya fitrah sudah biasa Ya zakat mah dah kaya ada pertanian, ada simpanan uangnya ada perdagangannya, ada masih itu simpanan bagaimana? kenapa nama zakat? dianggap juga saja yang zakat simpanannya 5 juta, 10 juta uangnya diam sampai berapa tahun, tidak ada zakat punya pertanian, punya perdagangan apa? Oh, woi, toko bisa dan sebagainya, tidak ada, ada zakatnya zakat yang pinterasannya tadanya tidak zakat, zakat apa tadi? zakat itu ma mah, Nah, ini. jadi hadis ini menerangkan memberikan paham kita anna malam yu'adiza kata falaisa kan dalam apa yang tadi sudah saya jelaskan, kalau memang betul-betul sudah tidak percaya wah ini sudah putus lampunya tidak ada imannya sama sekali tidak ada setelumnya sudah, ya sudah putus sama sekali, sudah habis tak ada ambu, tak ada selong. Alias Yasoor tak nampilah. Wa Lam sampai ditangkal sekarang. Ketahuilah engkau wahai Muslim. An Nam Salat siapa yang melakukan salah? Wal Sawama ya puasa Ramadan. Wah Haja ya misalnya haji. Walam Yusakki tapi dah zakat wajibannya zakat, zakat sholatnya ya tetap sholat puasanya ya tetap puasa Ramadan, hajinya ya berangkat haji tapi zakatnya non sen tidak zakat bagaimana? walam yu zaki ma'lahu lam yakbalillahu lahu salatan walah siyaman walah hajan hatta yukhijat zakat Allah tidak akan menerima sholatnya, tidak akan menerima puasanya, tidak akan menerima hajinya hmm. hingga dia mengulakan. So apa? Amal ini berkait. Ya sholat, ya zakat, ya ini gandeng semua ini bismillahirrahmanirrahim. Ini ini menjangkut, menyangkut ini, ini menyangkut ini menyangkut ini, ini. Nah, begitu. Nah, jadi orang cukup tidak mau zakat begitu. Anggap saya contohkan orang tani Sudah sudah jadi punya tiga hektar sudah terbuang sudah atau apa pun sudah jual barangnya atau mas shop dia jual sudah mau haji mau dapat uang sepuluh juta simpan uangnya katakan ini tidak saya apa tidak saya gunakan apa apa saya taruh buat haji keluarga dia punya keluarga di kau sudah tahu juta atau dua belas juta sudah Sampai setahun Kadang-kadang sampai dua tahun Ya, sudah. umat hari berangkat Haji ya, Haji berangkat Uangnya ada kewajiban apa? Zakat. Dia tak keluarkan, bagaimana? Nah, di sini yang kewajar kan Lam yakbalillahulahu salatan walah siyaman walah Haji memang kewajar kan Nah, ini uangnya kan wajib Wajib di zakati sudah setahun, sudah haul simpenanis Setahun, sudah nisab sudah haul Malah 10 juta, 12 juta Saya ambil 2 tahun kadang-kadang tidak zakat, Lalu berangkat haji Wah ini bagaimana? Jadi wajib dulu, zakat dulu Habis zakat, baru berangkat <tuh>, kira -kira> Itulah masalahnya Kalau tidak mengkhawatirkan Banyak saudara Kalau mereka itu seorang wajib Saya berkata tidak haji apa? tidak ada kalau dia mak, tidak tidak hajinya karena karena tidak mampu, ke lain salah. loh. Ini mampu, mampu dapat sudah. Bagaimana? Ini bahaya. Bukan lagi tidak diterima, matinya itu. Biar itu mati Yahudi atau Nasrani. Bukan masa enggak diterima saja. Jadi ini sama bahaya dan matinya itu akan jadi. Nabi Muhammad SAW bersabda man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu baita ila lah haram fa lam ya fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasrani naham tapi barang siapa yang memiliki bekal sangnya dapat berangkat ke baitil haram tidak mau haji sampai mati kata Nabi biar Fala Ali, anyah mutal Yahudiyan atau biasa mati Yahudiyan Nasrani, jadi matinya dosanya sama di Allah Subhanahuwataala. Kan lebih, lebih lagi daripada diterima tidak diterima. Nah ini sangat mengkhawatirkan. Bisa hapus sama sekali sampai mati Yahudiyan atau Nasrani. Nah ini yang mengkhawatirkan. Nah, Adapun besok alam akhirat, itu Allah Subhanahuwataala bagaimana? topi Allah SWT, rahmat Allah dan begitulah tetapi ancamannya jelas dalam hadir Quran dan hadis. Qur'annya bagaimana ancamannya? Walillahi 'alan nas hajjal bait man istata ila sabilah wa man kafaru. Ya terus saja terus. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sampai in kalian tidak mau tidak nurut Allah enggak cukup. Sampai disebutkan begitu. Ayat terus ayat ini. Walillahi ala nasi hijjul bayti manis taba'i laisabila Terus dihancang Apa? Wa man kafar Fa innallaha ghaniyun anil alamin Nah, di sini kita lihat Siapa yang kufur, tidak percaya haji atau tidak mau dan sebagainya Allah enggak butuh Ini kan ancaman ini Berarti kalau anda sudah bisa haji Khawatirkan termasuk kafar Nah, ini yang mengkhawatirkan Jadi saya sarankan, kafar bagaimana? Nah, ini pun jadi Satu kali berkait. Walaupun amal perbani kepalanya adalah salat kan gitu. Di hari yang lain lalu salat ini kepalanya. Tapi ini ada berkait. Nah, ini masalah berkait. Ya, azaz nah, itu. Maka di sini terangkan demikian. Ini. Nah, maka saya katakan tadi berkait, di sini terangkan sendiri. Wadhali keadaan itu Liannahadir asya Ya, sesungguhnya ini Sesungguh perkara-perkara ini Ya sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat Ini kesemuanya murtabitun Terikat Ba'duha Biba'din Murtabit ini terikat Berkait Jadi Terikat mulah gandingan ini ini gandingan ini gandingan ini berkaitan jadi murtabi tan ba'dhuha bi nah ini seperti la yaqulu Allah min amilin ba'dhuha hatta ya'mal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amil orang, orang menjalankan sebagainya hingga dia menjalankan kesa peluruhannya zakat tak tidak sholat bagaimana sholat saja tidak zakat bagaimana padahal itu wajiban sama dengan puasa Ramadan tapi tidak ini puasa saya puasa sungguh nyempi jadi bagaimana sekarang ada orang orang Indonesia berwarna Amerika lebih daripada orang sukses Bisa sampai sana, apakah itu sudah terhitung mampu? Oh iya mampu dong. Orang bisa berangkat ke Perancis, ke Amerika, ke Jepang, ke sana Bisa piongkos hasilnya, ya Bisa berangkat, tapi tidak mau Haji Haji Haji Haji Haji Berkait satu pada yang lain Jadi berkait Layak balallahu min amilin ba'adwa hati